Ja, okay. Det er Ja, der er med selvfølgelig. <laughs> mm. Hvorfor må vi i sælge? Mm. Ho, ho, ho. Velkommen til Markus Javalti-panelets julespecial. Tak. Med uh, mig, Markus Eklund, og mine tre gæster, Oliver Weyengart. Hugo Colette, er det rigtigt? Yes. Hugo Colette og Karl Weyhe. Er ja. det også rigtigt? Ja. Alle friks om the beach. I dag skal vi nå en hel masse. Vi skal quizze, synge, lege juleleje og meget mere. Let's go, Mit navn er Markus Eklund, og du er med på en lytter. Jeg <trykker> er bare tænke, <trykker> ja, varm, ikke? Ja, uden er. Nå, nu skal I høre. Oliver, du har jo været her før. Normalt plejer der at være en konkurrence, der hedder ugens udmelding. Øh, men det bliver der altså ikke i dag, fordi vi erstatter det med en julequiz, hvor I skal dystre mod hinanden. Øh, vinderen får altså en kæmpe julegave af mig. Oh, ah, wow. ja. uh, det, kom... <laughs> wow. det kommer vi mere ind på senere. Først skal jeg lige vide, Carl, hvad, hvad er det, der fucking foregår med dig og Kristel og Sille? Altså, har du to kærester? Eller hvordan er det? hvad er det, der foregår? <laughs> ah, man kører lidt som Indyvilder, vi han ikke også? Men ellers har alt el døv åbnet. Hvad siger er åbne. <laughs> nej, nej, det er jo sjovt. Han silder sig selv. Uh, det som jeg siger, det er, at mig og Sille, vi er gode venner. Ja. Og uh, mig og Kristel, vi er lidt bedre venner. Vi er sådan... Vi er lidt sjovere venner, altså. Vi kan godt lide at gøre andre ting, end bare venlige ting. Det vi boller. Ja, de ja, vi boller. Og vi behøver ikke snakke sådan en men, som men, vislinger. Men, nej, det gør vi ikke. Vi ikke. Okay, vi boller. I boller. Men I du sagde i en eller anden story, Carl, at, øh, at du også knaller Sille. Ej, det har jeg aldrig sagt. <laughs> det har jeg aldrig sagt. Det så jeg jo i den story, du siger. Ja, Sille og jeg, vi knaller. Det sjovt det her. nej. Øh, okay, okay, vi har knaldet. Ja, det, det er noget helt andet, end at vi ja. Okay, så det er Christel, du, du, du er sammen med nu? Ja. Er I på vej til at blive kaster? Det, det skal jeg spørge, uh, Nej, det, det er vi ikke. Vi, vi har et par sjovt sammen. Du det stille og roligt, ikke? Men du synes, hun er nice? Jeg synes, hun er fucking nice. Ja. Vi har det fucking sjovt, og hun er fucking sød, så vi har det bare nice. Så du er lidt Jeg elsker, uh, det, det er lidt hurtigt at sige, tror jeg. Hvad er du så? Um, jamen, jeg kan godt lide Christel. Jeg er altså du lidt han Er det... Uh, nej, det er ikke lyderlig. Det er jeg også, men altså, det er vi alle sammen. Vi er, vi er, han kan vi... slet ikke sat på den spot der, altså, han aner ja, ikke, godt gøre ja, det at sige. Hva, Altså, du sagde, det her var hygge. Jeg bliver presset her. Det, det, Nej, men, det, altså, det er rigtig hyggeligt. Vi snakker nu. Det er, vi snakker. Ja, okay, okay, okay, okay. Um, hvad, hvad spørger du? Er du forelsket i Kristel? Jeg er ikke forelsket i Kristel, men hun er en virkelig sød pige. Hun er kærestepotentiale. Det kunne hun godt være. Hun er en lækker brunette, og hun er virkelig Og vi skal til færgerne. Vi skal til færgerne? Ja, vi skal. Hvad sker der? Vi skal hygge, og måske man bliver lidt lidt mere, du ved, forælske dig. Hvem ved? Okay, ja. Yeah. Uh, uh, spændende. Oliver, tillykke med kæresten. Jo, tak. Æ, I kigger jo også på at flytte sammen noget. Det er planen til sommer, i hvert fald. Skal du synes til Jylland, eller kommer hun her? Nej, jeg har jo knægten herhjemme, så hun kommer herover. Hun kommer herhen. Æ, skal du have et barn mere? Ja, yeah. et barn eller to. Et barn eller to? Ja. Måske med Louise, eller er det med Louise? Nej, det er med hende. Det er med Louise? Ja, uden tvivl. Op, og op, hvor er du blevet en, øh, en helt anden mand? Ja, fuldstændig. Heldigvis. Det er jo helt vildt. Hold ja. da op. Æm, nu skal jeg høre. Og jeg skal også spørge dig, Hugo. Ja. Ja. Øh, fordi, øh, hvad er dine planer? Nu har vi snakket lidt om Karls kærlighed, vi har snakket lidt om Olivers kærlighed. Hvad, det, hvad med dine planer? Hvor er din kærlighed? Smøkker. <laughs> Nej, men altså, jeg ser på, hvad der sker. Jeg tror ikke, jeg har travlt. Hvis det kommer, så kommer det. Men øh, du kan heller ikke krølle. Så jeg tror bare, jeg har det godt, så, så hvis der sker noget med kærligheden, så kommer det. Men jeg ikke planer om noget lige nu. er du bare en single single eller hvad? Lige nu. Men jeg ja, ved aldrig. Ved Nej, jeg har faktisk ikke noget sådan. Men du er åben for en kaste. Ja, det er. vil du gerne have en? Ja, men det skal også være den rigtige. Jeg gider ikke bare have en kaste par for en kaste. Okay. Og Oliver, jeg skal lige hurtigt også vide, nu kommer det tænke på, det er det fordi at altså var du sammen med Louise den gang du optog X'erne Beach, er derfor du? Nej, Jeg mødte den efterfølgende. Du mødte den efterfølgende. Hvor hvad den Hun fik skulle lige super på Tinder, du. Nej. Ja, ja. Den er helt dybe. Du sagde til mig, at du ikke var på Tinder. <laughs> det var heller ikke. Du sagde til mig, at du ikke var på Tinder. Det var ikke. Det lå bare kede på mig for hårdt den aften. du tænkte, er. Det, det kunne være, at man lige skulle swipe lidt. Bum, så stod der. Fuldstændig sindssygt. Ja. Vi er rigtig travlt. Ikke mere hyggesnak. Vi skal videre. Du, du, du, du, du, du. Den er så god. Det er. Ja, den er, ja. Det, er en, det er en god jingle. Mange. Nå. Nu skal vi sat med julehygge, for det er jo det hele programmet handler om, det er, at det er jul. Øhm, og jeg vil rigtig gerne spørge jer, og I kan jo snakke indbyrdes så I kan også bare komme smart, hvis det er. Hvorfor er det, at vi holder jul? Jamen det er for at samles <laughs> med dem, man elsker, dem, man har kært, og mm. ja, hyggen med det hele. Men hvorfor, hvorfor holder vi jul? Det er jo ved Jesus. <laughs> Jamen du ligger lidt mere. Ja, det altså. det tager, så sendt, der er sådan noget videre. Nu har jeg åbnet for drengene. Karl. <laughs> Carl er bare en, der ikke har lyst til at svare Han står og bare og kigger væk. Karl, hvorfor holder vi jul? Jamen, det er, når vi synger, og øh, vi, vi hygger med familien. Og... Ja. Du har lige sagt det, Oliver, sagde. Du, kan du ikke lige altså, sige noget andet? Øh, jo, jo, men øh, fordi det er så, så fedt. Ja, og... Øh... Var det det, du ville have? Vil du? Det, det, så vi fejrer Jesus fødsel? eller hvad? Man skulle have en undskyldning for ligesom at samle folk omkring et eller andet, ikke? og så har man fundet på en eller anden, der Jesus. Og så er det derfor. Så fundet på Hvor, en, der hed Jesus? Tror du ikke, det på Jesus? Ja, du... ja, jo, Synes jo. Du kan, jamen, han kan ikke åbne med den her. Du tror <laughs> du ikke på <med> Jesus? <laughs> oh, nu får du hjertestop pludselig. Ja, så ser Det er faktisk sjovt. Ja. Jesus lige, jo, god mand. Han, øh, den er helt sikker. Nu kan du ikke ændre. Du kan ikke bare, du kan ikke kende på de to der. Du er lige, Ja, jeg, jeg ved ikke noget med. Jeg synes jeg kender ikke noget til det. Altså så, hvad, hvad, du tror ikke på ham. Du tror ikke på kristendommen? Nej, jeg tror ikke, øh, det tror jeg sgu ikke på. Hvad tror du så på? Damer. Jeg tror på mig selv. Ja, jeg tror også på mig selv. Og så tror jeg på, øh, hvad, på jeg, hvad jeg ser, ikke hvad der hvad jeg hører, høre, men hvad jeg ser. Hvad, så det, det er meget sådan videnskabeligt. Du skal kunne se det. Nej, men folk der snakker og hører mand muligt bævel, men det, jeg tror først på det når jeg ligesom kan se hvad der foregår. Næm Karl, du kristner hvad? Jeg tror på at det er noget. Der er lad mig lige lad mig lade svar. Ja, jeg, jeg tror på at det er noget større end os. Det tror jeg er 100%. Det ja, er mig og Oliver. Oh, nej, det er strobois. Strobois uge. Klunkie boys. Nej uh... du siger. <laughs> Klunkie boys. Boys. <laughs> Hugo han sad og sådan at du skal lige se en, du skal lige se en f***ing fed video. Du skal lige se fordi vi, vi ventede på jer. Mm. I skal lige se en f***ing fed video, så er det bare dem, der synger. Test the drone boys, vi yeah, so er så fede. Jeg elsker at være test the drone boys. Yeah, I, var, I må gerne smage. I <laughs> må yeah, gerne smæ. Vi skal holde sangen, fordi vi skal synge senere, så I skal, okay, okay. I skal vente med stemmerne. I skal ikke overbelaste stemmerne, okay? Men jeg synes lige, vi skal skåle, og det er rigtigt, det her handler om Jesus fødsel. Men det handler faktisk også om, at romerne fejrede øh, vinter eller hvad hedder det vintersolværm? Det hedder vintersol, mm. det lyder det er ikke, ikke vinter øhm, Den gang som var den 25. Men så for at lige ramme op i det hele, så var den 24. At de, at de valgte også at fejre fødsel, og så blev det til jul. Check. Så skål for det. Skål det, for det, det Jesus. Er det ja, det vi har lavet i mange år? Skål for yeah. Jesus. Yes. Skål for Jesus. Nå, et andet spørgsmål det er også lige uh, for at de var en hele op. Ser julklærer? Nej, ikke år. Men det er altid. Ja, du ser ikke mig. ikke gammel nok til at forstå det. Jeg går meget op i, at de ting, han skal se, det skal være 100% noget til hans alder. Så hvis der står 3+, plus, så, så er det nok. no-go. Mm, okay. sådan noget der. Så jeg ved godt, at ja, julekalenderen, den, den, den, den tager sgu på et senere tidspunkt. Ja, okay. Vi flækker bare noget kocomelmællon på fuld skru og noget Popsi Har han Hvad siger det til <laughs> skuddet til Popsi og krille, mand? <laughs> hvad siger det? Altså, kocomelmællon, er chokolade... Øh... Kocomelmællon, nej, ah, det er det, det, det, det er YouTube-kanal, hvor det... Ja, det er også på virkeblikken. Er det også på Viaplay? Ja, jeg er på fuld skru. Jeg tror faktisk, det er den mest... Øh, øh, hvad det hedder det? Det er lige med børnetsæring. Ja, eller, eller abonner og abonneret kanal også på YouTube. Okay. Uh, Hugo, ser mm. du i det Jeg ser adventskalender. Ikke sådan beach. hver er søndag. Åh <laughs> oh, ja. Altså, er du i gang med at reklamere for det nu, eller hvad? Altså, hvor smykker du har? stay Vi har den garet med alle de her her, der bare har sagt, at jeg behøver ikke at reklamere mere. Og så har vi de to helt young guns, der bare begynder at reklamere for alt muligt mærkeligt. det var faktisk, min kusine og, hvad hedder det, fætter, de ser Hugos julekalender derhjemme. Hugos julekalender? Det er hver søndag. Det er det eneste julekalender, vi ser Hvad er det? Exxon Beach hver søndag. Det ser din gammel de? De er 4, 7 ikke? <laughs> ikke så gammel. To afstedt værre <laughs> Ikke også, Hugo? Okay. Jo. Jo. Yes. Hvor gamle er de, Hugo? Ja, det er omkring... Det er de omkring 4-7 år, og så viser du de dem, ikke? Det sådan ikke et Nej, det er ikke meget, der viser dem det. hvis du der, ligger det det der, hugger, det hugger det i sille på fuld skrue, så læger din kusine der ser det. Nej, det Hugo. Det er lidt uansvarligt. <laughs> det er Hvad <uansvarligt>. fanden <laughs> det er Det er lidt uansvarligt, det der. Det er ikke mig, der viser det, jo. Carl, hvad med dig? Jeg, jeg vil slet ikke, hvad jeg snakker om julekalender, altså. Hva, hva? Ved du ikke, hvad en julekalender er? Jo, jo, men hvad hva for nogle julekalender skal jeg kigge på? Altså, Jamen, ser du det? Ja. Ser du julekalender, altså? <laughs> om jeg, om jeg ser julekalender. Altså, jeg har den der med chokolade i. Ja, den har jeg. Karl, <havælde> altså... Karl, der, der, der bliver lavet julekalenderer hver år på, på TV2 og DR1 og sådan noget. Der, der, der, der, der er jo aldrig en julekalender. Nej, nej. <laughs> Har du aldrig set din julekalender? Nej, jeg lavede min egen julekalender. Brunette, blondine. <laughs> nej, for travlt. Nej, <laughs> nej, <laughs> nej, nej, nej. Okay, okay. okay lad sætte okay, sig. Jeg har aldrig set det der julekalender. Er det godt? Nej. Er det et godt program? Vi ser heller ikke. Nej, nej. Tinker's julekalender der. Men har du ikke? Har, du? Du kender ikke Tinker. Du har ikke hørt om Tinker eller Juljærdssemmelighed eller alle de andre og... pyrus eller Absolans hemmeligheder okay, eller du på pyrus. Hvad det? Det er det ved er, er, er det en Hugo? Er, er det så julefugle? Nu altså, er du godt, please, efter vi har lavet det her, så bliver du nødt til at gå hjem, og så bare søge på, hvad en julekalender er. Jeg ved godt, altså, du... jeg ved godt hvad julekalender er. Nej, det er en serie. Det, det, er ikke, det er ikke sådan du åbner med chokolade og sådan noget. Det er en serie. Det er noget, du ser. En serie. Okay. Kan vi kigge efter det, Hugo? Eller? Det kan vi godt. Jeg kan lige vise dig lidt, hvad det er for noget. Men Hugo ved jo godt, hvad en julekalender er. Ja, jeg ved hvad en julekalender er. Det kan være et kristne, hvis hun ikke ved det skal I se det samme? Ja, ja vi skal lave et eller andet nej I ikke snakket om altså, hvad snakker I om der er krisen vi, vi vi vi snakker oh, er vi snakker vi boller og vi snakker um, hvad snakker vi om vi snakker om færerne uh, ja, ja som sagt jeg inviterer til færerne og så, så snakker vi om for der er en million forår. Og det snakker jeg om, øh, om foråret. Hvad sagde du? Foråret? Ja, for... I snakker kun om foråret. Kun for. <laughs> forår. for ja. Og så snakker vi om uh, det gode leve på færgerne og naturen og hvor flot det er. Og... Ja, jeg får hende til at drømme jeg også. Ligesom jeg får pigerne til at drømme ind i villaen, så får jeg også hende til at drømme. Nå... No. Ah, jeg bliver helt mindblown selv herhenne. Altså bare ja, ja. sådan... <laughs> Ej, du. jeg kan godt lide dig. Du du er god. Du er rigtig god dag, Carl. Jeg kan, <laughs> det, jeg kan godt lide dig. God gæst. Du for alt du er ham. Ja, det er en skal super vi, gæst. Skal vi skåle for Carl? Jeg ja, synes, vi skal skåle for Carl, ja. Vi ja, skåler for Carl. Skål for Carl. Skåle Carl. Carl. Carl. Carl. Carl. Hvis du tror, vi bliver egentlig knapper, så skal du få mig til at sige alt. Ja, du sinds. <laughs> ja, du sinds. <laughs> På nu skal vi lige videre øh, væk fra alt det her julekalender og alle de her ting her. <går> det, er, det, er, det, er, det, er. det er fordi jeg blev fuld. Jeg er, <går> du har, du har, vi har, har skudt nu to gange, kan <går> vi har to gange mere vi får ind på villanden det her. Nej, nu stopper jeg. På ja her, nu skal jeg give nogen god rød. Nu er det tid til, at I skal give lytterne, der. der gør nogle gode råd. <laughs> Tester the Road Boys skal Jeg, jeg skal give nogle gode råd nu. Ja, øhm, vi skal have nogle gode råd til, fordi vi har jo uh, to med kærester næsten. Altså, Oliver, der er Kristel, Karl. Ja, så er I kærester. Nej, nej. nej okay. den har vi haft. Nu skal du ikke lægge ord i mig. mig. Jeg har aldrig haft en kærester. Prøv at høre, hvilke gaver er gode at give til kæresten? Så vil jeg gerne høre lidt, hvad, hvad, hvad er jeres råd til? Hvilke gode gaver kan man give til kæresten? Altså, en sikker venner, det er parfume. Parfume? Kvinder ønsker sig altid parfume. Altid? Altid. Eller smykker. Parfume eller smykker. Stay different. Nej, så... <laughs> jeg smider dig sart ud Hugo. <laughs> altså, så får <laughs> du selvfølgelig fem... Der. Du, du, du, du får time-out, Hugo. Det er sjovt, hold Du får fem minutters time-out time ude for døren, og så kan vi komme ind og sige, kan du kan godt komme ind igen. Godt. <laughs> hvad vil du give... Det var parfume fra Oliver. Den er altid Og god. Smykker. Det ønsker de altid. Det det. altid. Og smykker. Ja. Hvis man skal give smykker, skal det være noget. Altså prismæssigt. Hvad vil du tænke er acceptabelt? Så jeg har ikke rigtig sådan en... Hvad, hvad sige, giver du til magt, Louise? Det siger jeg jo ikke, hvis hun lytter efter. Jeg har allerede købt. Hun har, hun har fået tre gaver. Øhm... For tre? Det <laughs> har <laughs> jeg egentlig meget sagt det. Det kunne jeg bare lige på. Det går bare lige på. Det <laughs> skal jeg. Ja, ja. <laughs> This is what I do. Det er det meget sjovt, det Kald det her, hvad det er radio, det vi laver her. Oliver. Hvad er radio? Hvad er radio? Hvad radio? Hey, stop nu med det der. Bare fordi jeg nogle fucking danske shows, okay? Jeg, jeg, jeg, ser jeg ved, hvad en julekalender er. er. Jeg ser tit radio, i jeg ansøgte. Det er fucking kræft. Okay, Oliver. Priskredset. Hvad giver vi smykker? Jeg har ikke nogen maximum. Hvad hun ønsker sig, det skal hun få så altså, en bil ah! skulle alt det der ikke men nej okay men hun har så hun ønsker sig noget ja, ja. og så kører du til. Hende. Ja. Hvad men så ved hun ikke hvad hun får. Ja, nej hun har jo sendt sådan en Hvad er det du vi holder øjenkontakt ja, ja. vi snakker bare vi, vi snakker, bare. snakker bare. Nej, hun har jeg har fået <laughs> den der ønskeskyen der. Så ja. så ved jeg ved ligesom hvad hun ønsker sig og så tænker jeg i stedet for at give hende for eksempel et øh, sofabord som ikke har særlig meget betydning på sigt, så får nogle smykker fordi så kan hun ligesom relatere til eller sådan set tilbage så til. det var den hun fik det og det har mere betydning frem for at dynebetrække og alt det der. Har hun ønsket det at dynebetrække? Ja. Ja, <laughs> det forfærdeligt. Hun De har det allerede i forvejen. Har hun det samme dynebetræk? Så hun... hun skulle skrive, hvis du der med. Hugo, gave. god gave. God gave. Til, til kæresten. Til Kirsten Det vigtigste, det er jo, at... Øh, det er for en kærest. Hvis, hvis man, ja, det er det, det for en Kirsten Men så efter det, så skal man jo ligesom, øh, altså, ligesom lytte til, hvad hun siger og snakker om. Hun godt kan lide, sådan der, når man sidder og hyggesnaker. Fordi så hvis du lægger mærke til noget, hun har snakket om og du så giver hende det, så bliver hun jo rigtig glad, fordi så lytter man til de små ting hun nævner, ikke? Lidt spændende. Ja. præcis. Ja. Så det tror jeg vil være. Altså jeg ved ikke præcis, hvad det skulle være, men det ville hun være en go-to at sådan lidt lytte mellem linjerne, hvad der er hun egentlig godt kan lide at, at lave. Så og take og... notes, præcis take notes, take notes. Og så ellers siger jeg også en ferie og ja, Nej, nice. det er fedt at lave oplevelser sammen, fordi det kan man altså det kan man huske sammen, ikke? Det synes jeg er lidt federe, end bare at give noget. Ja, bestemt sådan for eksempel, fordi det er sådan lidt den kan jo ikke noget, men jeg synes det er fedt at lave ting sammen. Jeg giver jo også til at give oplevelser til <coughs> folk. Fordi så får man minder sammen i stedet for. Det lyder virkelig som en, der klar til at få kæreste, Ja, Det er lille. Det er smørlig baltøse, der sidder der, og du maler sig Ja, det er så fint. jeg at spytte Det er fint. hvad giver du, Christen? Det bedste gave, du kan give til en pige. Det er en julestok. Mit, det er mit metalskab. Det er julestok. Det er en metalskab. Det er en <lødfin> metalskab. Hvorfor er en kæmpe metalskab? Et metalskab og en julekalender for færgerne med chokolade i. Ja, Det tror jeg for. det tror jeg også måtte glad for. Ja. Men du har givet den, eller du har købt en gave til til Kristel? Øh, nej, ikke nu. Men øh, det vigtigste gave du kan give det er selskabet. Hun har fået mit selskab. Og, øh, jamen, Men så er... du, giver en, giver... altså, du du køber ikke en nyelgave til Kristel. Jo, jo, jeg skal give. Du... Jo. Hvornår kommer det her ud? Det her? Det kommer ud øh, her den 16. 16. Okay, så det jamen, jeg kan ikke spøgele hvad jeg giver det Nej, 23. Du er købt, 23. Troede ja. der meget eller helt ikke. Nu Ja, hvis jeg siger det så. Så, så er det ikke spændende, når du skal det en gave? Nej. Okay, så... Nej. Så mit Man kan ikke få ham til at sige alt. sige alt. jeg lige aldrig købt en gave. Enders kunne du sagtens få ham til at sige Ja, Nå, jeg har købt ja, hvad så er så næste spørgsmål? <laughs> så, men du har tænkt at købe en gave. Kører hun en gave til dig også? Øhm, det håber jeg. Det tror jeg, vi vil gøre, ja. Hvad med svigermor? Har du mødt hende? Jeg har faktisk mødt min mor i hvert fald, ja. Vælg til ude, mor. Aha. Ja. Mor... <laughs> hva, hva, hva, så kan jeg spørge alle tre, hvad er en god gave at købe til svigermor, så? Hvis man lige skulle... Blomster. Det er blomster. Ja. Så skal jeg pludselig købe mange gaver. Det er ikke en ring. Ah. Det ville have været mærkeligt at give moren en ring, ikke? Eller svigermor. Jeg tror at alle kunne lide smukke. Giv en spagerophold. Så er der mere ja. datter, man skal have, ikke? En spagophold. med Spagerophold med, med, med svigermorer. Ja. Så kan, huk, så kan hun tage ud et spærepold med sin det? Nå, jeg troede, du ville tage et Nej, med ikke no. Ja, vi på du så skal jeg nok tænken, Jeg skal bare lige Jeg skal <laughs> minkle. Jeg skal lige minkle, folk. <laughs> ah, det er da ja, slet. Det er da rigtig krummet Kæmper I to, om der skal sige det sjoveste og vildeste eller Altså, ja, er ikke i dag. Det er et det er, bare, det er bare så, vi snakker. Yeah. vi driller hinanden lidt. Det tænker jeg Ja, ja, vi driller bare hinanden lidt. Ja. Men jeg tror, Svigermor vil være, være glad for at komme ud og hygge med en veninde i spa eller sådan noget. Ja. ja. Så du kunne lige bruge 2.000 på Svigermor? Nej, du kunne godt få billigere spa end 2.000. Det er det, det, jeg, jeg ikke. Det var bare en idé, jo. en, en tur til Thailand. Vi skal i hvert fald ja. til <laughs> en tur til Thailand. Jeg synes, <laughs> vi slutter den her. En tur til Thailand, til svigermor, smykker på parfume, ja. <laughs> parfume til, til kæresten, ja. eller en oplevelse, mm. eller en tur til færøerne og en juleklæder for færøerne. Og Karls selskab. Og Karls selskab, ja. Karls selskab ja. ja. ude i naturen på færøerne. Ja. ja. Mm. Okay. Og for. Ja, men vi skal videre, for nu skal vi til en, en, en, lidt, måske en lidt mere udfordring for jer. Fordi nu er jeg ja. julemand, nu leger jeg, jeg ja. julemand, og det er, at øh, jeg bad dig om ikke at røre Ja, øh, det vil jeg heller ikke det. til, længde, at barnet Du må ikke spise noget. Men, du må ikke røre, det, det står alle altså, er ting på bordet. Det må du meget gerne. Du må det må da godt. Ja, yeah, du må godt spritte. Uh, jeg er julemand nu, og jeg skal f-, altså beslutte, om I får kul eller julegaver ud fra hvilke artige ting og uartige ting, I har gjort. GG, oh, uh. Carl. Uh, uh. <laughs> altså, fem, man får... Stik... hvad er det for, man... <laughs> <laughs> Carl, jeg, bestem, jeg, jeg skal finde ud af, om I, I, I er artige nok til at få julegaver, eller om I er uartige og får kul i stedet for. Uh. Så, nu skal I hver især nævne tre artige ting, I har gjort, og tre uartige ting, I har gjort. Når man har gjort det, så beslutter jeg ligesom, hver især, hvem der... Er, er artig til at få julgaver, eller hvis man er uartig, okay? Og du øh, du virker til allerede have noget på tungen her. Nej, jeg tænker, at jeg skulle være den sidste. Jeg synes altså det er meget, der kommer de der kuldkorn der så, de så, så, så starter vi med Karl. Karl også god. Nej, jeg var klar at for selv ham for alene bare lige, <laughs> lidt om for det. Så Karl, vi starter med dig tre øh, artige ting du har gjort i løbet af året. Jeg synes, jeg ikke Beach, en bitch. Det var en god ting. Æm, artigt gjort. Hvorfor er det artigt gjort? Nu det var da lidt, det var ikke helt artigt. Bare og uartige. Artige. Nej, du skal <laughs> fælde tre artige ting nu. Ja. Okay. Jamen, det var et artigt ting. Ja, det får for at give det danske folk og selvfølgelig også de nogle noget at se på. Lidt af Carl og okay. lidt, ja, lidt ja. charme. Ja. Lidt charme <laughs> til Danmark. Ja. Nummer to ting, nummer to <laughs> det var, ting. Det var et artigt ting. Mm. Uh, nummer to ting, det var... Uh, Cash Room Boys. Det, det er også til os der skal det. Ja. Det er en gave til os. Ja. Det er også en gave til os. Okay. Tester til roadbikers er en gave til os. Ja. Gave til os. Yes. Ja. Nu kommer det mest artige ting jeg har gjort. Ja. Det var at invitere resten til færne. Ja. ja, det er rigtigt. Det, er det, er det kan man godt sige. Ting. Det er en artig ting at gøre. Ja. Ja. betaler du så alt eller noget? Det er også meget. Det er også meget artigt, at du til Sykkide der. Det var også meget artigt øh, gjort. Ja, han er, er faktisk en god mand. at tage dig til, til kød. Ja, det var fandme også hyggeligt. Jeg er en god mand. Ja, han er en meget god mand. Men når du inviterer, betaler du så det hele eller er det bare nogle gange? Nogle gange. Nogle gange. Nogle, gange. <laughs> nogle, gange. nogle gange. Okay. Så krestelte de færgerne. Nej, nej, nej, nej, nej det gør jeg ikke. Det selvfølgelig gør jeg ikke det. Okay. Karl, tre uartige ting. Jeg var meget uartig med med Sille. Det har I set på TV. Uærlig? Uerligt. med Sille. Ja. Du kørte rundt med hende. I, jeg var lidt uartig med hende inde på villaen <laughs> Altså, lidt. Sådan der. Yes. Hvad var du, bollybevægelser nu? <laughs> Nummer <No. laughs> no. ah, no. to 2, Carl. Ja... Hvorfor er du bare det? Øhm... Øhm... Yeah. Jamen, jeg, jeg er bare ikke godt menneske tror jeg, fordi nej, jeg. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, <laughs> nej. Uartigt ting. Jamen, jeg gør ikke så meget uartigt. Hvem må du altid alle de byture, i på? Der må du lave nogle uartige ting. Nej, nej, men fordi jeg gør ikke noget. Nej, men det gør nej, faktisk ikke Nej, jeg er faktisk jeg meget, jeg aldrig, jeg er meget jeg aldrig, sød. Før. Jeg har aldrig set en afvis så mange mennesker. Prøv at her, i mit liv. Vi skal være ærlige her, det, det er ærligt. Det er, det er ærlig. virkelig, virkelig ærligt rum. Og om julen, hvis du, altså hvis du lyver, det er jo en uartig ting. Okay. Det er ham, julemanden, jo. Jeg er julemanden. Du kan også se en masse ting for eksempel No Der laver du også mange. Jeg laver mange strip og sådan noget. Er det uret nok? Karl, okay. der er noget inde i dit hoved. Hvad er det, hvad er det du ikke siger til mig? Næ? Ved du, hvad uartigt betyder? det... Yeah. Be hold nu kæft, jeg Altså, seriøst. Jeg er klogere end to, det, det ved jeg godt. Lad være queen... med at spille so fucking sej okay? ja, så fucking seje hele okay? Det er sjovt, Så kæft. Mest uartige ting, jeg gjorde, har gjort, det er bare, at stjæl alle hooks Ja, det er meget uartigt, og wow. jeg... Er du sjov nu, har? Ja, Karl blev pissesur. Ja, ja, det kunne han ikke lide det ja. der. Og hvad? hvad hedder det i dag, mand? Jeg kommer efter en. Okay, bror, vi bliver nødt til at gå videre, fordi det der tager for lang tid, Karl. Uh, Hugo, du har fået lov til at tænke lidt tre artige ting. Oh, tre artige ting. Shit, men jeg synes ikke, det er så, øh, det er ikke så nemt, det her. Jeg... Ja, øh, artige ting. Okay, okay. Du har fået lov til at tænke nu, imens Carl... Ja, den... ja. Ja, ja. ja. Øh, jamen. Øh, jeg vil sige min øh, min roomie øh, han øh, havde været god at se lidt med en og sådan noget og så fordi han altid har været så sød og hjælper hjemme og øh, så så har jeg tilbudt, at han roomie kunne bo hos os det var meget artigt ja det var, det var ikke gik meget god mening fordi sådan er han glad mm. det er dejligt ja ja jeg ja. ja, har ting ja andre ting og øh, noget andet artigt jeg har gjort det er at øh... ja. ja det ved jeg sgu ikke du har gjort en af artig ting. Jeg kan godt stoppe her, men det, er jo ikke, det ser jo ikke <laughs> godt ud for dig, for julemanden. Øh, nej, altså... Øh, det ved jeg ikke. Jeg synes, at det, generelt set, så, øh, så synes jeg, det er vigtigt at... Det kan du jo øh. sige. Vi går videre til de uartige ting. Så det var simpelthen... Ja. Ja, du fik meget tid der. Okay, uartige ting. Hvad har du gjort? Kom med nu, bliver det det. Nemt, nu bliver det nemt. Nej, men jeg tror, at... Øh, altså, mm. Det er jo nu, du kan få, I, I kan få redemption nu. Redemption, I kan ja. sige undskyld til nogen, hvis det er. Nå, ja. I kan... Alle de her ting. Nej, altså, øhm, jeg vil sige, at det er det det, det det med, altså, de uartige ting, altså, de er, jeg synes ikke, altså, hvis man er ærlig, synes jeg bare ikke, sådan, så synes jeg ikke direkte, at, at man gør, hvis det er dårlig stil, hvis man bare sådan ikke er give fald uh eller ikke er uærlig overfor folk, så synes jeg, at det er sådan fair, så ved de godt, hvad der, hvad, der, hvad, der, hvad der der man går ind til. Så jeg synes ikke, der er sådan der noget bestemt sådan uartigt, jeg har gjort. Øhm, ja. Det ved jeg sgu ikke. Jeg kan sgu ikke Ej, nej, men hun var også meget gode før. Ja, 100%. Er du glad for ham nu igen? Ja. Nu er du bliver glad for Hugo igen? Du er en følelsesmæssig russibalen derhen i dag. Altså... Nej, sådan noget der. Ja, jeg er lidt sådan stemmingsafhængig. Du er stemmingsafhængig. Det var helt så meget godt. Ja. <laughs> ja, okay. Så du har slemt gjort noget artigt, er det du siger til mig? Jo, jo, jo. altså, jeg, jeg har jeg har gjort ting, men jeg synes, men jeg er ikke det var bare jeg synes ikke jeg synkter for dårligt stil. Altså fordi jeg siger ting som de er aktive. Jeg venter stadig på en. Undskyld. Hvad er det du tænker på lige nu? Om, altså, for eksempel hvis man øh, ses med, med altså lave noget med en person, man, men de, man siger, hvordan man har det med tingene, så er det jo ikke uartigt, for så ved du jo godt, hvad det går ind til. Mm. Selvom det er gymmenked af Jeg bliver nødt til lige at afbryde her. Har du en ledning som bælte? Ja, det er iPhone-oplader. Oh. Har du en iPhone-oplader som ja, det bælte? Ja, det ja <laughs> Tak. Det er fucking smart, fordi det er... Øh... Det er sådan en powerbank i baglommen der lige holder bukserne. Så altså, kan du altid oplade, hvordan du er, og du holder bukserne på plads, ikke? Du er så vildt. er uh, lifehack. Det er, det er lifehack nok. Jamen, øh, ingen, sådan, der var ikke nogen specielle episoder der. Jeg kan lige komme på noget. Nej, du nakkede faktisk min trøje Nexerne Beach. Ja, og du tog alt mit tøj også. Ja, okay, jeg har, jeg også. Og du glemte altid at skylle ud Nexerne Beach også. Ja, og du skider med døren åben. <laughs> jeg er meget åben, menneske. Det er det jeg siger. Hvorfor gør du det? Det er meget uartigt. Det, du kan også selv se med, jeg sad der også, med bare overkrop ind i venterummet tidligere. Ja, det, det, det var bare. Ja, jeg er bare meget åben og jeg, altså, det ved jeg ikke. Ja. Jamen okay. Øh, Oliver, tre artige, tre uartige. Jeg regner med dig, jeg ved du kan. Øh. Jamen, da jeg gav kæresten en super like på Tinder der. Artigt. it? Yes. Både yes. uh, vi skulle være kærester. To. Uh, okay. Nu skal vi lige have en, der ikke har med kæresten at gøre. Ja, ja. Uh, så er det for svigerfamilien. <laughs> <laughs> uh, det ved jeg ikke. Jeg tror, det er, at jeg har hjulpet Anna en, en hård tid, min ekskæreste. Da alt det her med at være skilsmisseforældre til et barn, det, det er hårdt selvfølgelig. Så der er hendes klippe. Dejligt. Det er godt. Og tre uartige ting. Jeg tror måske, at øh, i X, at jeg lidt knuste et hjerte, da vi kom hjem. Hvem var det? I øh, en ja, sådan. Ja. ja. Hun blev ked af det. Ja, hun har sgu nok håbet ja. på lidt mere. Det, det er jo, hvad der kan ske. Ja. Mm. Øh, to. Mm. Selv jamen, jeg er jo en forbedret mand, skulle du tænke på. Jo. Nej, så, mm, oh, du, for det jeg er... ved også godt, at du er en banditmand ja, i gamle det er dage. Ja, jamen, ja, det, det snakker vi ikke. Du har ikke har haft det helt hele året. Det ja, nej. Er, nej. Nej. Men øh, jeg, er, jeg er jo en, en ny forbedret mand, så det, der er ikke nogen dårlige ja, han, ting. Han, han gider heller ikke med i byen, eller noget som helst længere. Nej, han fortæl givet. nu. Jamen, der er ikke mere. Jeg kan se det, så <laughs> Altså, er det hver gang, man spørger? Hvor er det vildt, at jeg laver den her leg for at få noget fed gossip ud af Jamen, det ikke, det der bare er... Ingenting, ting, Carl. Ja, ja, ja, men nu, Carl, kan, altså, kan du ikke kigge mig et landet, Carl. Denne tomme ja. er. Men, men, men det er det også, at man spørger. Hvad er det, man spørger Oliver om? At man han jo så altid. Ah, man har ung. Han har ung. Han har ung hver gang. Så jeg ved et uartigt. Jeg, jeg ved et rigtig uartigt ting, Oliver gjorde. Så kom ind i villaen. Kom ind. <laughs> vi kan bare sige, hvad det er, men. Ja, det kan være sådan, kan I ikke gøre det så. <laughs> hvad var det ind i villaen? Hvad er det for noget, Carl? Han tog julika. Han tog julika. Åh, <laughs> oh, Åh julika. Oh, oh, julika. Det lyder som årstid. Det lyder som jul. Det er ligesom en årstid. Ja. Det er, og det er der ikke noget galt. Det er ikke, nej, det er det ikke. Hvorfor sagde han så, det var ja, ægte uartigt Nej, det er uartigt, fordi... Øh, ja, vi var brødre da Ja, det har vi. Ja, det, er vi. det er vi. Han tog, han tog min dame. Det er lidt uartet. Du har været overspraget med andre. Jeg skal jo til nu, at lige... Prøv her. Jeg skal finde ud af, om hvem der får kulde, og hvem der får gaver. Jeg bliver nødt til at sige, at Oliver, du får gaver. Du har, som du selv siger, du er en forbedret mand. Jeg har mødt dig både inden du blev forbedret, ved, altså, og nu ved jeg, hvordan du er nu. Så du får, øh, du får julegaver. Tak. Øh, du kører lidt en safety derhen, Hugo. Safety? Ja, du... Er, jeg tager ikke sige noget der. det, det Nej, jeg, jeg, jeg tænker jo ikke så meget, altså, Det er nej, det, jeg skal have en kæreste nu. Ja, <laughs> Hugo. Yes. Du får altså Kul. Den modsatte. Ja, det er du bliver ked af det her, Jeg gør se det. Hvad? Du bliver ked af det? Ja, fuck. Karl. Du får ingenting. Karl. Ja. Hvis ja, Karl får ingenting. Du får øh, du du får kul os. Altså, hvorfor? Karl. Altså. Du har beslødt <laughs> <Du har besluttet laughs> det her med at være kul. Nej, ja. Jeg ja. gav ham besluttet på få. Det havde jeg da ikke. Det er jo Karl, Karl. Karl kommer nok flere var det derne. Han siger ingenting. Det er det er tæstisk. Inviter en pizza fjerne. Ja. Det er jo en shit artig ting. Ja, en god artig ting. Ja, så han kul. Jamen den var jo var det også god. Ja. Men, men det der okay. med, når man, man, når, man ikke, når man ikke giver... Ja, <laughs> jeg har fundet ud af, når man, når man ikke er ærlig overfor julemanden. <clears throat> men julemanden ved alt. Ja. Jeg ved altid ikke. Ja, det er det. Men jeg vil hellere have jer selv til at sige det. Men jeg jeg, jeg, det er faktisk lige kul, jeg har faktisk jeg havde ønsket mig til jul. Det er fantastisk. Tjå, ja, kul, jeg havde ønsket mig til <laughs> jul. Ja, det <er> det. <laughs> Nå, nu skal I høre. Uh, vi skal videre, hvor vi skal synge lidt. Ja, nu er jeg klar. <laughs> har vi ikke aftonet Nej, aftonet har jeg. Fuck. Oh ja. meget. <laughs> <laughs> altså, det er en sang. Oh, med dinke, dinke. Ja, det er. <laughs> nu skal vi til <laughs> at synge Skille med dinke. Skille med <laughs> Skille med dinke, du. Det er sådan en fangemose, selvfølgelig. Skille med Det er med du. du. Med du. Med <laughs> uh, vi skal til at synge lidt, uh, og jeg vil sige, at uh, vi skal jo dele den her sang op. Jeg tænker, at vi synger sammen. Omkværet synger vi altid sammen. Okay. Og så tager vi uh, måske... Det, vi gør, det er, at vi ser Testarone Boys sammen med det første værst. Og Oliver, på ja. det andet. <laughs> Brøh. <laughs> Oliver, det, har vi godt. det er vi Det er jo ikke sygt gjort. Vi <laughs> skal bare du en en, en feature, hvis du, en vil. Feature, ja. Ja. Hvis hvis du vil. En ja. Det er en så det er du, herfor, du får Det skal vise Er vi klar til at synge? Øh, øh, Omkvædet her til at starte med. Så hvad hedder jeg? Du har, kom med, så sag. Kom så. Kom, med, også, sagde, kom med, sagde kom med. Søren Benjamin. Der bare, Sæ, så han den mumst. De sover begge to, ikke? Den her, okay. Skille med din Nej. Skille med din gadu. Okay. Er, du, er vi klar til at uh, at synge? Hugo? Yes. Alle er klar? Jeg starter. Hjælp venlig. Og så skal I synge med, ikke også? Det er dejligt med sådan en morgenbajer stå på det. Ja. Står morgenbajer. <laughs> okay, klar. Skille med din gadu. Din gadu, skille med din gadu. Hør på Søren Banyu Moos, han spiller nemlig nu. Skille med dinka, dinka du, skille med dinka du. Kom og syng og dans med os, det synes vi er altså Vi glæder os til juleaften, så bliver taget tændt. Og vi får fine julegaver, i hvor er vi spændt. Skille med dinka, dinka du, skille med dinka du. Det så, snart, var var jul, jul, så er det jer, ja, drenge. Hvorfor står der nu? Det, det, det, det, er det også nu? Ja, og så kører I værset. På loftet sidder næsten. Ham I ved, der er så siddet. <laughs> Kom nu, Hågå. Han, han er som et, hvor han har spist det store fad julegrøde. Jule. Nu sidder han i stolen og snokker som en bjørn. Og drømmer om de gaver, han skal give til byens Og jeg i faktisk hans kat, der ellers altid er så fræk. Den drømmer sødt om råd og sild med fløde over træk. Så pusser, det er pludselig brøm Ved I mønter, det er pusser, det pusser, brømme, klang, en mund, <laughs> Og så kører vi igen Skille med dinka, dinka, du Skille med dinka, du Skille mig, du Kom nu, fortsæt Lad nemlig nu Skille med dinka, du Skille mig, dinka, du Kom og, og synge, så bliver vi synes vi, vi, vi, vi er i skoen. Vi, vi glæder os, os til julen aften, så bliver tæt og bliver sådan lidt julig. i var sådan blevet spændt. Skille mig dengang, dengang du, skille mig dengang du. du. Bare det er altså snart var jul. jul, jul. Det var så der står, der står nu. Og så, og så, så det. er det nu engang. Kom med, sagde en banjo, mus, de sover begge to. Nu skal nu, vi, vi lave så. skæg, jo huser i og lå. Og frem fra musehullet, myllet store og muser små. Ja, selv den allermindste tim, der knap nok kunne gå. Og vi Fax og Nisse, far, de dansede en vals. Og lille timpanis band nissen i Misse kattens hals. Og mens de slæbte bort med oster og julelækkeri. Det er det <laughs> er alle med på denne fortel mig man du hør på champagne muse han spiller nemlig nu Skille madinka, dinka du, skille med dinka du, kom og syng og dans med os, det synes vi at i skulle, vi glæder os til juleaften, så bliver træet tændt, og vi får fine julegaver i, hvor er vi spændt, skille madinka, dinka du, skille madinka du, bare det er altså snart bare nu kan ikke vente, bare det er altså snart, bare nu kan ikke vente, Bare det altså snart, bare nu. Twister Room Boys. Det var altså dejligt lige at få... Ud og så støt. Sådan er det. Skål. Skal vi lige skåle for den? Jeg har mere. Skål. Skål. kan du tage den der. Brød. Ah, lækkert. Det var sgu meget godt, hva'? Skål. <skrællet> Holdover, du var god. Iden. Vi kan godt lave en feature med dig. Ja. Vi kan godt lave en video med dig. <skrællet> <Ja>. <skrællet> Som om det var det største ære i hele verden. at få lov til at lave en video. med var det bare at sætte ud derovre, man. Du ikke Nå. No. Nu er det tid til quiz. Yes. Uh, Kæmpe julegave på spil. Uh, uh. Hvorfor laver de der lyde i <tryks> den lydløshed? <der> <tryks> <tryks> det er ham, der står og råder sig selv. Det er alt <tryks> <tryks> ja, ja, det sidste rumboost du Det er ham, der har ja. sendt altså, det her for. Altså, jeg med med, altså, det, det, det der sætter ham til. Det er ham, der kører med det her i Mexico. Lad er med på kraft nu. Kom nu. På kraft følger jeg senere. Nu skal I lige tage mobilerne væk. Det ved jeg ikke, hvorfor du begynder på det. Nu skal vi snakke om. Og min lille julequiz her. Der er i alt 20 spørgsmål. Det kan godt være, at vi tager lidt mindre, kan man på, hvor lang tid det tager for jer. Ja. Hvad hedder... Vi starter med spørgsmål 1. Jeg holder skoer herhen. Hvad hedder Anders Ants frække nevøer i Disneys juleså? Mickey Mouse. Ribrapper på. Ja. Mickey Mouse, hvad fuck leger du? Sagde du Mouse, Carl? <laughs> <laughs> Carl? hvorfor siger du Mickey Mouse? <laughs> <laughs> Mickey Mouse? <laughs> hvad er en julekalender? Nej, nej. Jeg tænkte bare, hvor hurtigt. <laughs> det er så andet, så tænker jeg, Mickey Mouse selvfølgelig. Og snup der, ja. <laughs> <laughs> der sker. snup snup i dig. det er rigtigt, det rib, rap, og, rup, og det bliver jo uh, Hugo, der på, okay, her. Ej, Hugo sagde det først. Ej, jeg jeg havde op, hørt efter mig, er nødt det er rigtigt, de Ingen Hvorfor giver vi hinanden Gaver juleaften ifølge kirkens udlægning det er lidt det for jeg sagde før altså det der eller tidligere med er det øh, ingen ved hvordan skikken opstod spørgsmålet er ingen ved hvordan øh, skikken opstod altså man ved ikke hvorfor man har begyndt at give julegaver er det for at vise kærlighed er det i overført betydning giver man gave til Jesus eller er det fordi det bare hyggeligt at give gaver bare fordi det er hyggeligt at give gave? Der hyggeligt, Jesus Nej, det er det ikke. To ved Jesus, Nej, se, og hvad siger, siger, du? siger du? Jeg siger, bare fordi det er hyggeligt. Nej, for kærligheden. Jeg for kærligheden. Jeg siger, at den, er ikke, blevet, jeg siger, den er ikke blevet sagt. Det er i overført betydning. Ja, det var mig. Det var Jesus. Uh, var det så mig? Hvad var det? Altså, hvem var det, der sagde først? Men Jesus, mig, for det var rigtigt? Ja. Nej, nej, det var Oliver. Ja. Så var et et ord. Lad den tisse, man vælge, der du, står og snakker. Her, det er det ikke, fordi det i hovedet svindende. Hvad nu? Carl, du bagud. Du har 0 point. Ja. <laughs> Prøv, at, Markus, vi kan ikke bytte de her trøjer. Står og kamsæder. Altså, vi skal ikke bytte nogle jo, trøjer. Du satte på, hold mærke på, så jeg kunne få pengene tilbage. Er det, du snakker? <laughs> du så bro, bro. Du lågt. Hå, alt med. Du er fuldstændig. Hvilken by boede Josef og jo, øh, Jomfru Maria? Jerusalem. På, til Bethlehem. Hvad siger de? Der blev sagt Jerusalem, det er så siger jeg, hvad hedder det der? Der er den sidste by. Det du? er e Ja, også det er, men øh, hvad fanden var det? Det er enten Jerusalem eller Nazareth. Ja, Nazareth, det er oh, det Åh, oh, var jeg for hurtigt, mand. Er det rigtigt? Really? Fuck. Nu går four wings. Så du der, man. Man. Han gav Nazaret. det til for <laughs> Ja, men jeg kan huske yeah. det. Er, Hvor er det sygt du hjælper mig? Han man. venter. Ja, han Han sagde det det Jeg er her. Hvad ligger under juletræet til Gertrud i de julekalender? Og kan du lige så godt lade være, du ved ikke hvad det er vi snakker om. Det er julekalender. Jamen, det er unfair... En kat. Er det en mikron, en støvsuger, en food processor eller en brødrester? Food processor! Food processor mikron. Jamen, jeg sagde... En, en. en mikron, bliver sagt? Det er ja. en food processor. Ja! Og var faktisk Carl, der sagde det først. Ej! Hvorfor ja, kan vi ikke det? Er, faktisk, falds. Falds. Du det, er, falds. Falds. det, vi snakker om, hvem der siger det først, fordi vi bliver nødt til det. Desværre. Et, et, to. Et, et to. Fucking hater mand. Det det. det, I hates kan du det ændres. Et et Vilket vilken er baseret på et eventyr som ofte opføres ved juletid. Er det Nødknækkeren? Svane Svanesøen, askepot eller sulfiden? Nødknækkeren. Tyrer. Jeg siger mig to. <laughs> Du siger Svansøen. Ja, for jeg kan ikke se nummer 1, den er så. Det er nødknekkeren. Ja, det er prit. Hugo. Sådan. 3 1 1. Ay, Hugo, Må du lægger. Blod til at sige det ind der. Fin. Okay. Hvilken satirisk radioyulekalender om kongefamilien valgte DR at skrotte dagen før premiere i 2017? Er det jul på Kronborg? Jul på, på Kronborg. Jul på Vesterbro. <laughs> jul i Skoven. Jul på slottet eller jul i slottet? Jul på slottet. Siger du jul på slottet? Mm. Hvad siger du? Jul på Vesterbro ser jeg bare. Der er ikke der er jul på Kronborg. <laughs> jule Hvad siger du på? <laughs> jule på Kronborg. Jul på Kronborg. Ej, på Vesterbro, mener han. Det var Julerepubliken. Ingen for det. <laughs> Hvad fuck sagde du overhovedet Nej, det? Ja. Nej, det er <laughs> faktisk <lidesperget. laughs> Hvilken <julemuse? laughs> Hvilken <julemuse? laughs> Det Hvilken julemusical er det udgivet kender I? Vi har travlt. Hugo, er focus. Get your focus. Hvilken julemusical med blandt andet Christiane Schamburg-Møller kunne opleves i Tivolis koncertsal i 2017? Er det Elf the Musical? <laughs> Elf. Christmas <Ja>. Musical? <laughs> Christmas <laughs> <laughs> Musical? Er det til juleballen i Til, juleballen. til juleballen. Jeg Jeg var var min Det er jo ikke dum, Er det korrekt? Fuck okay. af. Er du Hvis det er rigtigt, så er det mig. det er musical. Hvad siger vi? Det er det var lige. det der elf. Der. Der, den var mar nu sagde du det igen, så det er Jeg sagde det inde, der. Nej, han fik den før, mand. Hør, lige, hør lige. det er danske spørgsmål. Og hvad siger du, var det, Hugo? Og, jeg ved ikke, jeg synes, vi bare på det jern, der ikke elf. Elf. Det var elf. Nå. Fuck, hvor I sutter pækker. Nej. modtaget, så jeg. <laughs> Hugo er på jeg. skal fire, se, vi 4 1, -1. <laughs> yes. Hugo ligger ah, ja. I, vi ventede på jer, gav Ja, det er god tid til at komme tilbage. Det var 20 spørgsmål. Hvad betyder oh, ja, ordet det. engel? Der kommer af det græske ord, Angelos. Betyder den hvide? Sendebud? Ingen vil Sendebud? Den frie. Den frie. Det er nummer et, siger jeg så. Nej, nej, nej nummer, tre, nummer tre. Den hvide? Nummer tre, siger jeg. Den det var hvide. sendebud. Udkud er der igen. Er det den hvide? Ja, det nej, det var sendebud. Men var det ikke du der sagde sendebud? Jo, jeg var. Ja, jeg så, var. Ja. så er det ja, Oliver. Ja, ja. Så er det sgu Oliver. Så står den altså 4-2-1. Har ja. du flere øl? Øh, vi kan okay, lige få nogen her. Jeg skal bare ikke sæbe ja. ja. det Hvad har du lavet? Der er der burde være et derude. Der er seks. Ja, ja. Jeg vent. Nej. Vi ser på det. Kan du overleve uden eller hvad? Ja, ja. Ja, ja, ja. Nå, tage en sår. Håndspringer. Det er ikke håndspringer. Fuck. Hvad laver du? Håndenbønnespring. Ja, der er min... Ja. Vi tager lige Ej, Nej, eller Hvad er navnet <laughs> på den dogne julemand i Ludvig og julemanden? Er det Gert, Claus, Nikolas eller Henning? Claus. Henning. Det kan kun være Claus, jo. Det var Nicolás. Det var der ikke Nicolás. Nej, der noget det, det var ikke Nicolás. var ikke <laughs> Hvilket årstal kunne danskerne for første gang følge prinsessens kærlighedsliv i jul på slottet? 1984, 1986, 1988 eller 1988? 1988. 84. Nej, 89. Jeg ved, hvad det er, faktisk. Det var i 86. Det var 86. Yes, man. 4, 3, 1, Carl. Fuck, oh, han kommer tilbage nu, mand. Karl. Det er også nogle mærkelige spørgsmål. er Helt vildt. Hvor mange spiser udbrød på i... jeg søgte jo på julequiz for voksne. Så er vi voksne? På. Er vi voksne? Ja, I er voksne. Vi har ja. Carl ja, med. det er for meget. Vi har Carl. Carl står seriøst i din hjørne og bliver drillet hele. <laughs> Ej, flere øl. Ej, det var også for eksempel i du må ikke gå, du må ikke gå. Nej, du... super. <laughs> <laughs> Carl. Ej, du... <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> du må ikke gå. Hvor <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <høj, høj, høj>, er, øh, er der mere øl din, Carl? Er der mere øl i hans øl? Nå, hvad hedder jule? Jeg skal bare lige så længe. Drenge, vi er travlt, vi er træt. Hvad hedder julekonfekten med tre lag masipan, hvor det midterste lag er faret? marcipainstykker, marcipainssnitter, marcipainbrød eller marcipainbrød. Marcipainssnitter. Åh, kom med. Sådan. Hvad hvad var den sidste? To marcipainstykker. Ja, det er rigtigt. Det var marcipainstykker. Yes, 4 til 2 til sekan. Yes, Karl. Det er første point. 4 til 3 til 4 3 2. 4 point til Hugo. 3 til Oliver. 2 til. Jeg skal tænde dem tilbage nu her. Hvad står KB for? Københavns Boldklub i Juleø. Okay. Finde sammen. Er det Københavns Bryggelaug? Kongesbrøkk, Købstadens Brøkhus brug. eller Kongesbrøkk? Købstadens Brøkhus. Brug? Ja, den sidste. Den første. Det var den sidste. Hvem var den sidste? Normalt på mig. Nej, vi snuder igen. Vi springer til Huge <laughs> til. Hvad var det? Nej. Jeg sætter den sidste. Jeg lurer. Nej, det var bare. Jeg lurer det dog normalt. Kan vi lige rewind? Nej, nej, du du hører godt mig. Kan vi lige rewind? Vi re Jeg lurer det normalt. H3. Nej. Nej, hvad var det? Karl fik den sidste. Den sidste. Det var bare det var... Jeg jeg den sidste. Jamen, du... det har vi jo alle fået det svar. Ikke hvad du har at sige. Svar jeg bare den sidste. Åh, det sidste. Nu at re det her. Men hvad, men Carl skal satte sig væk og blev pisseked Ej, af det. Du får, får han lige to lille... point. Okay, jeg ved, det var mig der fik det. Hvem spiller? Hvor? Hvem spiller Storbritanniens premierminister i julefilmen Love Actually? Er det Hugh Grant, Jude Law, Hugh Grant. Hugh Law eller Robin Williams? Ja. Robin Williams. Williams. Robin Williams er jeg, Ej, først. Det er Hugh Grant. 4-4-3. fire, tre. Det bliver helt lige nyt. Ja, den er meget tæt nu. Hvilken gransort vi går videre. <løge> ja. Altså, det er fuldstændig umuligt for os at svare på det her. Hvem spiller rollen som gammel nok, der ligger for døden i det julekalender? Det kan jeg heller ikke. Vi går videre. Hvem er julekalenderen <løge> Vi går videre. Vi tager en, der I kan talisere til. Er det startet jul, eller hvad? Hvilket årstal blev den første jøddag afholdt? Er det i 1986, 1988, 1990 eller 1992? 1992. 1992. 1992. 1988. Det var 1990. Ja! Hvad godt, hvad de, så 4-4-3. Men brug her, jeg 4, 4, har for 4, 4, Hvilket årstal forbød Christian den 6. datidens julefrokoster? Var det i 1735, 1737, 1736? så. det der Det var 1735. Det var mig? det var jeg sagde det var tilbage. Nej, det var mig. Nu stopper I. Det var mig der, Det var ikke, der var ikke. Der, er, der var ikke. Det var Der var, ikke. Det var, 4, Nej, der var ingen der, var, der valgte det. Jeg sagde, det der var tilbage. Det var 4, Nej, jeg <hællessi> Jorden en voldsom trangsel altså, er det hos naboen, hos bageren, hos slagt næbbon smeden? smeden hos smeden? Ja, du har allerede sagt naboen. jeg siger smeden jeg, jeg, siger jeg. Smeden jeg sagde næbbon du var bageren. Ikke er ikke Nej, to spørg spørg spørgsmål. hvad er navnet på julemandens kone i tvillingerne og julemanden Inga er det Elisabeth Sonja, Marie eller? Sonja, Sonja. Sonja. Sonja. Marie Maria Jeg sagde Maria Maria ja. var Maria Maria Maria Maria Maria Maria Nej. Ved, ja. akkurat, 4, der er 444. Ja. Åh, også. Hvilket årstal sendte TV2 første gang familiejulekalenderen Jesus og Josefina? 2004. det 2002? 2004? 2006? 2004. 2004. 2004. er Du siger 2002. det er ja. Du siger 2004, 2006. Nej, ja, var det så. Det var 2006. Ja! Oliver løber med sejren. Oliver løb over med sejren. Oliver løb over med sejren. Nej. Nej, vender det hele bl. sådan Han gør det rigtigt 5 gange ja. i starten. Nej. Nå, vi skal i hvert fald videre til at synge i den sidste sang. Jeg gider slet altså ikke synge. <laughs> du får jer altså lige øh, Skål, klikker, lidt flere klikker, sange her. Jeg, er, du du, har, du har en Arhine, jeg, er en rutschibane, Har der i dag. Jeg... Oh, altså, det er ja, jeg gav, jeg gav, jeg gav en Jeg er det tog til julebanen oh, i Lisselland. Kender godt til julebanen i Har jeg fået den her, sådan? Jeg færdig, sådan der. Det var en intenst, det der. Hvad uh, ja, er det intenst? Du var godt svede, tror Det er altså hårde konkurrenter, du har op med Okay, vi skal til at synge. Men så vil gøre det bare med alle sammen. Skal vi skal godt altså vi bare have ja, også. Okay. Ja, vi gør det ja, altså bare, ja. vi tager lige den her. Af. Jeg sveder som fuck en fucking svin. Men vi skal oh, have vi skal have hele oh. Molichausen af og seftigt også varme den med de her juletrøjer. Åh. Oh. Oh, det var dejligt. Åh, oh, du kører også med. Jamen jeg skal altså jeg får vrede, oh, men jeg tager der. stadig hatten på et sted. Alle har hat på stadigvæk. Oh, <laughs> Stærkt. Uh, ja, altså det er jo behageligt når jeg står her med at uh, uh, hvorfor er I, hvorfor træder jeg så meget? Åh uh, det er teerne. Jeg er ikke, ja, ikke engang pumpet på mand. Har du ikke pumpet -pump? på. Fuck mand kritisk. Du kan man også godt se den der uh, iPhone oplader du bruger som uh, som det tænker. Mean, De kan det kalder det simpelthen så mærkeligt. Nå vi skal, jeg tænker vi synger den her alle sammen. Jeg er på fordele. Jeg tænker vi synger den her alle sammen. sammen. Tænker, den er også? Vi siger du det er den der. Okay. Ja er i klar. Ja. Jeg har lige skruet ned for jeres mikrofoner, fordi at, uh, I råbte tester The Room Boys lige før. Altså, det var uh, okay. Uh. okay, vi er uh, ready to go, og vi starter med at sige... Sikke mange klokken slår, træt en slag, siden den går, gæt gang, med lille vand, vand, hvor vi nu skal hen Til julevald. Nej, <laughs> nej. <laughs> Frak, til julevald i Nisselland kommer oh, vi så suser vi afsted Nej, har ventet nu livet du sjov lille ismen eller elefanten det, det går med og alle vej vej. og så kører så kører Oliver den glæden i salva okay hvem okay, kører videre så ja. nej, På alle vej strøm hvad for en vej for en fucking I believe in the future alle vej så <laughs> den glæden i flok ja. jeg tror at jeg drømmer nej det er ret rigt nok Lina vi skal til jule, jule, jule! Her er ridsen grød fra, fra fad. Bare spis dejlig mad. Tag en smørklæd på din ske. Brys med julesne. Til <skrællet> julevald. Til julevald <skrællet> <til juleban, skrællet> i Nisselland. I det billede. Nu danser det i ballet. Jeg laver <skrællet> spjernet. Så flot som <skrællet> nogen kan. Hvis jeg <skrællet> så vil, så fløjer <skrællet> så, så let. Vi danser hele tiden. Altså, hvad er det? Hvorfor ødelægger I danser hele tiden? Let det. I laver rummelum. Vi blæser på. Så er den sin vej. Spil op på en måde det er jo ikke. Okay, du har hørt. du har hørt. Jeg synes, så tager Jeg ikke vi godt Vi tager lige dig. Du tager lige... Vi tager for start. tager start. Carl, tager start. Skal jeg Vi tager hele natten. Det Start igen. Okay, der er Kan I godt Hvor Ja, du ja, ja. Vi ja. danser hele natten og laver hummelum. Hej. Vi blæser på kætlen, så han den sin vej. Spil op musikken til jule, jule, julemæg. <laughs> julemæg. <Hva? laughs> julemæg. Okay, jeg tænker, at vi tager den for at vi, så vi tager den sammen. at vi danser allesammen oh, igen. Ja. <laughs> var jeg, vi danser <laughs> hele natten og vi laver hullum hej hej. Vi, vi blæser på, på katten, så drander den, den sin vej. Spiller op musikken til jul jul jule, jul jul julik ja julik ja julik julik næste ugen den passer på en prik. Der er uh, nogen, der, der er ikke, ikke vil, nogen. tror da vi sæt til. Hør, hvad jeg fortæller dem, når jeg kommer hjem. I nat var jeg til julebal i nisse og vi lavede en masse nisse skæg, der er så flot i kongenslok i Nisse-land. Jeg har trævet en mil fra væk til væk. De bedste venner har jeg blandt de små nisse I morgen så tager jeg ja, måske stadig igen til julebal. Til jule, jule, jule julebal, der er det i kongens Testerone. Testerone. Uh, I skal måske igen op og veje, om vi skal lave det der Testosterone <laughs> Altså, det altså... Det... Og vi har charme, selsnede og lækkert hår. Testosterone Boys, I ved, hvad I får. Pier I skriger, hvoren vi går. Testosterone Boys, I ved, hvad I får. Lige så begynder jeg bare at oh, oh. mute Oliver. Så begynder han bare sådan at mute den. Så står jeg bare og saver sådan noget. <laughs> han ligger bare, bare at reklame mig en mens. Ja. Uh, HelloFresh, uh, jul med Oliver-rabat. 60 kroner-rabat. <laughs> på fire mål, så skræder <laughs> Det er, julemør, er faktisk et meget dejligt, at til tager ind i Hold jul, Hold jul, mig, alle, jul med Oliver. Jul skal, Jeg har en meget art ting, for mig til HelloFresh. Hugo, det er tæt på den der reklame, jeg har lavet med smitten sådan der. Hvem skal være den nye kæreste med mig? på uh, Smitten er Wow. Jeg er på sidden. Hvem skal aldrig? være min nye kæreste? <laughs> og så sidder jeg spændt om i Six Facts. så er det sådan en hjemmes kæreste, der optager det. Jeg sidder Og det, er det ikke Christel, der optager det? Jo. Men <laughs> ja, vi skal være min nye kæreste. Ja, præcis. Nå. Jeg tør ikke se for meget. Vi er ved at være ved vejs ende, men inden vi slutter, så skal vi lige... Øh, skal jeg altså vide fra jer, hvad I ønsker jeg, allermest til jul? Jeg har allerede fået det. Du står der i bare kæreste. Mm. Jeg kunne ikke mm. ønske mere, heller. Tak, Carl. Det var slet. Tak, Karl. Oh, du, du er bare en rutsje ja. jeg få en øl mere? Nej, vi er, er færdige lidt om lidt, Carl. Okay. Okay. Jeg skal ikke ved, at jeg er i byen. <laughs> klokke 12, Karl. Det er mandag, hvis du Det er ud. mandag klokke 12. <laughs> ja, okay. Jeg skal arbejde. Mandag klokken 12. Hugo, er hvad okay. ønsker du dig allermest til jul? Tak. Til jul allermest ønsker jeg mig en kæreste. Ja, en fucking øh, sød, øh, lækker øh, kæreste, ja. Det kunne faktisk være nice. En, en fucking sød og lækker kærlne. Ja. Så hun skal være lækker. Jamen, altså, det er jo klart. Altså hvis ikke du øh, synes at en person er lækker, så er det jo lidt svært, for selvom de er søde, det skal være bæge ting, ikke? Okay. Ka Karl står bare banker <laughs> på siden sådan. Ja ja ja ja. Nej, jeg prøver ja, prøv nok at høre. hvis der er en der ikke er din, du ikke synes der er tiltrekkende, så er det alligevel hvor søden er, så kan det ikke være kaste med en er jo bare. Men kan det ikke blive tiltrekkende på personligheden også? Jo jo, men ikke udlukt. Ikke udlukt. Ikke udlukt. Nej. Men det er rigtig vigtigt med personlighed, men det er ikke udlukt. Okay. Så så, så, så, så lyver folk hvis de siger det i hvert fald. Så, altså, det, oh, det er altså også noget, nej, der er op og der. Altså, det, ka, hvad, Hugo er i gang med at sige, at panseksualitet, det findes ikke. Ja, jeg skulle lige sige, at det var en seksualitet, der var... Er der det? Yeah. Ja, ja, men, ja, men ja. altså, 89 procent af mennesker de vil gerne have en dejlig dem. Oh, du vil gerne have dig, ikke, Ja, det vil du også. <laughs> yes, okay, man. <laughs> det er sindssygt, man. <laughs> okay, det er altså bare... Vi har fået det hele young <laughs> med i studiet ja, her. Det kan man Nød i Vilhen, der blev han jo spurgt, om der var nogen, der var pænere end ham i hele verden. Nej, Han er fast besluttet på. Han er en flot del verden. Er du den flotte del af verden, Carl? Så altså ikke med den her hat på, men jeg kan godt være den flotteste i hele verden. Er, er, er du vil mene, du er den flotteste i hele verden? På en god dag, og håret sidder perfekt, alt spiller, så er jeg 100% flottest i hele verden. Og han blev faktisk han blev, han blev sur, du ved, da folk begynder at grine ham. Hvorfor, hvorfor griner I? Ja. Altså, du kunne slet ikke have det, hvis man det sagde, du ikke var den del af hele landet. Altså Hvorfor spørger du gang? er jo en Brad Pitt, eller en ung narder? Det var du sagde. du dem. Okay, jeg vil så lige nogle billeder, okay? <løbben>, jeg, skal ikke, jeg, skal ikke, jeg skal ikke se billeder på dig. Ja, ja. Silv mig op med nogle billeder. Du skal ikke airdroppe mig lige. Jamen, du skal huske, at du skal airdroppe billederne på dig. Du skal huske, at der er bare, Carl, der står på, på op, i bejen. Jeg skal ikke have airdroppet nogen billederne på dig, Carl. Peter har photoppet det hele. Hvad? Han er også på bedste dage photoppet, og når jeg har bedste dage photoppet, der er jeg pæner end på pit færdigt. Sådan. Sådan. Så er du Peter eller Brad Pitt. Ja. Færdig. Okay. Åh så siger det det. hvad ønskede du der? allermest til jul, Karl. Jeg ønskede mig en brunette, og hun står derhjemme. Jeg ønsker jeg dig spejle i alle hjørner i rummet. Hvad? I loftet, og i væggene, uh. og... Ja, står hun der Jeg også brunette. Altså bor I sammen, eller hvad? Hvad? Bor I sammen, der er Christel Karl er jo for færreendøren, så han, har, han crasher bare sofaen. Ja, ja. <laughs> <Christen> <laughs> Lutter, er ikke, Nej, nej, nej. Skal du ikke snart et sted at bo, Carl? Jo, jo, jo, jo. Sammen med Silde. Og, og Juleka. <laughs> um, og så ikke <laughs> Så vi kører sådan lidt i en, en, en, en fire Hvad var spørgsmålet? spørgsmål? Hulgør med jeres forhold. Bør, drenge, jeg vil rigtig gerne takke jer for en uh, fremragende juleepod. Jo, du sagde, at det var mig, der stod i med. Oh, ja. Den tager jeg meget gerne. Fremragende juleforrest. <laughs> uh, tusind tak, fordi I lyttede med. Tusind tak. Nej øh. Ej, du kan ikke Nej til det. Ej, den kører jo i <laughs>